As so, -ha. ah, ah, yeah, etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, gaur badugu saio sobera interesgarria gaurkoan, ba, nahiko denbora eskiniko diot, ba, zuitzatik datorren talde bati TNT izena zuen, edo TNT izena zuen e, ba, talde bati, talde hau miaderatzerun eta irurogeita emezortzi eta miaderatzerun eta larrogeita iru, tarte hortan ibili zen e, ba, aktibo. Eta ba, di, di, abesti batzuk kantu batzuk utzi zituzten, e, ba, bi mila halaugarren urtean, Estatik H sigilluak e, ba, bildu zituenak ba, binilo bikoitz e, batean. TNT, complete recordings izenekoa non e, ba, haien e, sineak hamararatbeteko bat kantu galduak eta biltzen diren oso disko interesgarria eta gain hain begiratu bat e, ba, emango dioguna saio hontan asteko ba, lehen e, singleeko... Behaldea, entzun dugu, Subway Zin, e, izeneko kantuarekin, eta, ba, mila bederatzi egun, eta irurogeita emaretzian kaleratu zen e, singel, singelau. Eta e, etien konot e, etien etien konotek e, grabatu zuen e, Sunrise Studioan, e, Kirchberg izeneko herrian zuitzan, e, apiriaren derattzan bidattzen Tahiruro egitemenetstzeko apiaren beeraattzan. egun bakarrean egindako grabazioa. Eta ekainaren bostean kaleratu zen beraz askar askar. Fresko fresko izan zen e, ba, e, ateratze hau. entzun deezagun e, beste kantu bat e, ba, single hotatik. goan ehunda hogeita hamaika izeneko kantua entzun dugu hain ba, zuzen ehunda hogeita hamaika hitz e, dituelako kantu honek Be besterik ez ba, e, TNT Suitzako taldea bat zurich edo guretzako zurit izeneko hirian e, ba, sortu ziren e, mi bedereat zirehun eta hiru hogeita... E, emezortzi garren e, urtean. Eta hasieran e, e, beste talde bat e, zuten e, do bodiz izenekoak ba talde ondako partaideak, mila batzerun eta irurogeita eta dog bodiz eta nasal boiz e, ba ziren turi markatu barkatu zuritzeko ba, talderik e, aktiboenak e, edo handik e, gutxira ba, dog bodizeko Ba, parteide batzuk alde egingo zuten, beste batzuk geldituko ziren, eta izenez aldatu zuten, ba, 17.20 emez hortziko, iraiean. E, bertan geldituko zen, Dani Gresle, e, gitarra, lari, gitarra jole eta komposatzaia, eta... Andre Gros bateria ere geldituko zen e, talean, eta ba, AIJI batuko zitzaien filrustt e, baterian eta Sara Xar e, otsetan garai hortan haala gu urte e, omen e, zituen. Eta, bueno, ezingela haut atzekoz aurrera entzuten e, ari gara eta bad ohasen ezingela irekitzen zuen e, kantuarekin eta gero hitzengo dizuet kantu honi buruz. Ba, Berrogei segundu eskas e, duen e, kantu honek eta TNT taldearen e, lehen singela, mihatzuntari urogeita irekitzen zuen abesti hau. E, Zuri Brand izena du eta honek esan nahi du zuritz sutan. E, Suitsutan bai, e, esan nahi du eta oso oso ezagun bilakatu zen Suitsan abesti hau eta ba izan daiteke Suitzar punka definitzen duen kantua bezala, ba, hartua izan zela ba suitzan, noski. Eta <coughs> ba e, hartuaz 80garren amarkadan eh, eslogan bezala hartua izan zen ba, tzuri berant eh, kantu hau. Tira eh, 2020 meretziko singelau box-pop izaneko ba, zigilu batek eh, kaleratu zuen eh, eta bueno, ba, sekulako harrakasta izan omen zen eh, singelau alde batera utzita They're down. enguan eh, bigarren singleko kantua Remember izenekoan hoski eh, entzun dugu Air eh, Remember 77 es eh, duena, eta ba entzun ditugun lehen eh, ba Tsuri Brand eta Subway ezin, eh, eta Air Remember eh, kantua hau ba, kantu hauen hitzak eh, Right Fire Brother ezpreboderak idatziak e, izan ziren e, eta e, aipaturiko doc bodies taldea taldearen kantuak ziren ba gerora E, ba, talde honekteen eta taldeak e, bereak egingo zituenak haien e, repertorioan e, sartuko zituenak eta grabatuko zituenak haien e, singleetan haien kantu berriak ere sartuak zeuden ba 131ko e, kantua bezala non jada Zara Sharrek e, ba, e, kantuen hitzak sartzen e, ba hasitzen eta ba, entzun dezagun e, bigarren single hontako b aurpegia Amen. ba Orengoan e, bigarren singleko B aldean txundugu Fight kantuarekin eta disko hau Of Course Records zigioak e, e, kaleratu zuen, hasierakoa Box Pop oren guak e, Of Course zigioak, eta disko hau mila batzen eta urtarrean kaleratua izan zen eta mila bederatzen eta iruro geita e, grabatua, ba, lehen singela grabatu zen estudio berean Sunrise e, Sunrise estudioan e, ba, etien konodek e, ba, grabatua ba, lehen e, singela Bezala, eta ba singelau entzune ondotik, miatzen talarrogeiko singelau, ba miatzen eta larrogeita batean beste bat kaleratu zuten. iaikargarriz e, TNT taldea haien ba, 3. singlea irekitzen zuen e, kantuarekin ratzia izenekoa eta kantua hau ere ba, taldearen eh kantu bigarren kantu ezagunena e, bilakatu zen ba e, aipaturiko batzuri branten e, Ondotik, ba, de, Singelau, 2018 bat garren e, urteko maiatzean e, kaleratua izan zen, e, mila kopia kaleratu zen, baina hau ere 2018 e, e, emereziko bazken partean grabatua izan zen eta noskis Sunrise Studioan, e, Kirchbergen, e, ba, etien kono e, eskutik, eta ba, zergatik ez, entzun dezagun e, B aldea, ea A aldea e bezain potentea den. <usurra> Honela entzun ditugu haien 3 e, singleak. Eh, irugarren single honen e, azalaba Suitzaren e, bandera edo ikurra du, bakizue ba, gorria, ba gurutze xuri batekin, erdian eta gurutze xuri hori sua dariola edo ba, nahiko ona, azal ona du disko honek ta jada milatzen eta laurogei eta bat garren urtean e, gaude eta battu e, dugun bezala zaraxhar genuen e, ahotsak hotxetan eta hitzak ba, egiten, Dani Grasle, gitarran eta kompozizioan, Andre Gross basuan eta Phil Rast e, baterian. Ba, bederatzen eta larogeita bateko otxaian, Dani Grasle, gitarra jole eta kompozatzaia, taldetik e, joaten da, zuritzektik e, berlinera mugitzen da, eta bere ordez e, esperma taldetik zetorren, Tommy Bikel sartzen da ba, gitarra jotzera eta ba, grabazio berri batean e, sartuko ziren <gülüyor> TNT, talde suitzarra entzuten ari gara, eta aien e, diskografiari ba, errepasua ematen, eta ba, aien gora bera gutxi batzuk e, aipatzen ere. Eta esan bezala e, bueno, entzutegun kantua Mobi Bili, deitzen da mi haltzen talarro gaita iruan e, kaleratu zen hamar e, ba, e, atz hartua. Eta hau bueno, aipatzeko Ba erran bezala, Dani Grasle gitarra e, taldea utzi zuen milatzenune eta batean, eta Tommy Bickel sartuko zen e, bere ordez gitarra jotzen kantu hauek mila eta laro gaita. bat e, garren urtean e, grabatu zituzten e, bederatzi kantu izan ziren e, ba, saras, sararen aitaren estudioan grabatuak e, izan e, zirenak baina gitarrak e, berriz grabatuak e, izan ziren, e, dan ni zuzen gitarak e, grabatzeko eta ba, bi kantu bakarrik e, utzi zituzten ba Tommy Bickelen e, ba, e, grabatu zituenak tira Diska hau e, naiz eta mi badertziron eta larrogeita batean e, grabatua egon, e, ba zigiluak e, berandu kaleratu zuen e, disko hau, bi urte beranduago kaleratu baitz e, zuen, e, mi badertziron eta larrogeita irugarrene, urtean baino jada urteo horretarako ba, ez zuten gehilo bat TNT izenpean jotzen eta diskoak mila bueno, kopiak kaleratu ziren, baino ez eh, zuen salmenta ahirik izan nahiko batezeko atetik edo pasatu zen. <tipen> emt sounds kantua entzun dugu ba bazitutzen e, tnete taldeak ba, kantu melodi batzuk eta beste batzuka hau bezala azkarragoak eta zuzenagoak zirela beti ba haien simpletasun e, puntu Horrekin eta beno hamar ba, altzbeteko diska honek, bazuena azal polit bat, non e, ba, musika klasikoaren e, diseinua hartzen zuen, e, TNT eta horre karratu elegante bezalako batean sartua e, hori kolorean hain e Klein music izenpean, Eta beno argazki bat, e, jatetxe utx batena argazkia zena, baino arga, e, jatetxe elegante batena. Eta bitartean e, ba, fonduan zu artifizialak e, daudelarik e, azal, azal polita. Diska onena baina zoritxarrez beranduegi kaleratu zena eta ba, arrakastarik izan ez zuena. baino gu korain entzuten ari garena. You speak to me, look out my TV, empty ways, yeah, you don't understand yourself, you're just gonna program with your training face. You got an aspiration, doesn't the rest in of except your friends can still steal down when you're such a pack Bestia, eta lehen aipatu bezala ba ziren e, bi kantuto mi bikelek jo e, zituen eta hau hoietako bat e, izan zen Ba, disko hamar altzbeteko ba, disko ontan 1000 altzigun eta laurogeita hiruan e, kaleratu zena, off course e, reords zen zerkosezigilluean. Ba, edo eta ba jarrraezagun diska honen entzzuketan. Popstars izaneko ba, kantu on hau entzun dugu orain, e, ba, amarratz beteko ontakoa, kantu melodiko eta ba, ona. Esan e, genezake baino, jada ba, larrogeita irugarrene urte ontarako, ba esan bezala taldea ez egon ez eduen zuen e, martxa ahondirik e, naiz eta 1982ko abenduan e, ba kontzertu bat eman zuten e, e, rote zurik Zurikeko edo zuritzeko barrote fa, eta eh, ba, baino eh, repertorio desberdin batekin jo zuten eta beste izen batez, esen un drink. Eh. Izenpean izen e, jo zuten e, ba, beste basulari bat zutelarik eta beno, ba, ordan beste talde bada, da. Baina zuzeneko hori ba, e, soilant zigiluak e, kaleratu zuen e, miatzerun talarro gaita iru, garren urtean ere esango nuke ez nagozi hurra. E, Hortaz, baino entz deezagun beste kantu bat eta jaretzen dugu tal le honen bat kontuekin. Rengoan, eh, Bank Ruber... Bank Robert izeneko kantua entzun dugu eta hontan ere Tommy Bikelen e, gitarra zegoen beraz e, ba, bergitarrarekin e, ba, gorde ziren bi kantu bakarroiek hoiek ba, entzun e, ditugu tira izan barra garaiontarako ja da garai bateneko parte ideak hasiak zirela ba talde berriak sortzen ba, adibidez e, ba, Dani Dani Grasle gitarra ak ba bere bikotea zen egarekin e, ba manis depresif, Taldea sortua zuten, jada miabaltzen talarro gaita birako edo, eta baita ere urte berean, e, ba, epe bat edo single bat e, kaleratu zuten, soilan izeneko bazigilu batekin. Gero, ba, miabaltzen talarro gaita laugarren e, inguruan, e, Danik Berriz, sarra-sar, e, ba, abeslariarekin, Ba, Dekik izeneko talde bat sortu zuten eta talde honekine ba amabost, ui, barkatu amabiatz beteko bat kaleratu zuten. Entzun dezagun beste kantu bat. TENETE. TENETE. Zoragarri hau, krokodil kantua genuen e, TNT taldearena eta bueno, ba, haipatu bezala binilo bikoitza dut hemen e, esku arte, artean, e, ba, orkezpen bikainarekin e, gatefold edo irekitzen den e, ba, formatu hoietakoa da, liburuska baten antzera, bi binilorekin, ba, talde bakoitzean eta azal e, polit batekin e, ba, taldearen Argazki batekin TNT jartzen duela ba, e, spray e, eta plantilla batekin egindako modu batean. E, atzeko aldean ba, plantilla eta esprai moduan ere TNT Complete Recordings eta taldearen e, kantuak e, azaltzen dira. Baitare static cage e, zigioaren logoa eta barneko aldean ba, aien, e, argazki haundi bat izenekin. Eta beste aldean haien e, ba, e, diskografiko o, ba, azalen argazkiak, datuak e, kantuen izenak, eta bar, eta bitxikeri gisa, e, barnean ba, badituzte baitare egunkari batzuen fantzine baten baten antzeko zerbait, bueno, fantzine bada non e, ba, e, egunkari bat bezala irekitzen e, dena, poster a un día egiteko ba a a baten e, neurrean, eta bertan e, ba, badator e, taldeari eginiko elkarrizketa zar bat, eta elkarrizketa berri bat, berri bat, bimila eta garren e, urteko azaren dizkau, bimila eta amalau garren urtean e, kaleratu zen. Gauza da, e, e, fanzine berdina, bi aldiz e, datorrela, baino bata aleman e, izkuntzan, alemanieraz, eta bestea ingurrean, ingeleraz, edo ingelezez, e, datorrena. Oso txukuna, oso interesgarria, eta hamarre ba, atzbeteko hau, ez duten ari ginen azkeneko hau, alde batera utzi, eta ba, guazen ba, bitxik eriekin. bizikeria querer datos eh vini eta hau hoietako bat da eh ba begira alako bai 77ko Ba, punk klasikoa egiten zuen talde batentzakoa abesti bitxia, zeren hau e, motor hit talearen bomber e, talde e, kantua genuen e, ba, tenetek, teneteren e, bersioan Eta ontan ere lehen aipaturiko Tommy Bikel hori gitarra sartzen zuen beraz e, beste galdutak kantu bat e, ba, zuen e, grabatua antza denez beste guztiak Danik grasle dugu ba, gitar jole eta sortzaia. E, kantu hau ziurrenik e, ba, sesio oietatik e, ba, hartua izango zen. Eta ba, entzun dezagun e, ba, beste bitxikeri bat ea zer topatzen dugun horrengoan. <tied> Stupid Boy kantua entzun dugu eta kantu hau ba bigarren singlerakoa singlekosezioan grabatua izan zen, baino azkenik etzen sesio hortan sartu, barkatu single hortan sartu, e, remember eta fight kantua sartu ziren, baino Stupid Boy kantu hau ba kanpoan e, gelditu zen eta ba ba izan zen 30 ondotik pentsa hor galdua egon zen guzti zaantzita eta japoniar zigilu batek e, base rekords e, izenekoak suitzako ba, ba, hainbat talden artean ba, TNT taldeak berreskuratu zuen eta ba, CD bat kaleratu zuten non kantu hau zarten zen eta beste galdutako kantu batzuk hemen e, diska bikoitz ontan e, bar eh Static Age zigiluak kaleraturikoak, ba, hemen teorian haiek e, grabaturiko kantu guztiak e, daude haien hiru singleak, haien 10 atzbetekoak, ba kanpoan gelditu ziren kantu batzuk, ba entzun dugun Bomber edo Stupid Boy bezala, ba da zuzeneko kantu bat e, ere, ba, o, e, originalki ba amar atzbetekoan e, sartu zena ustez dut eta ba dire repika batzuen e kantuak ere hoiek ez entzungo Eta beno bat ente talde Suitzan honekin, Suitzako punkarena aintzindariako aintzindarietako bat e, entzun dugu, saio oso interesgarria izan dela U, uste dut eta ba saioa amaitzeko ez dugu tenete entzungo baizik eta e, nasal voice taldearen nasal voice buruz hitze e, dugu eta zera ba esan sui e, zako ba, ziurrenik ba, lehen eh, punktalea izan eh, zela edo lehen da bizitarikoa baina bai le, lehena E, disko bat e, kaleratzen. Single bakarra kaleratu zuten Aien Garaian Hot love, eta G Boost Left izeneko kantuekin eta West Zurizeko ziren ere, 1000 badartzinun eta irurogeita abenduan, sortuak eta 1000 badartzin eta irurogeita emezortzian, e, deseginak. Beraz, tal, e, mitiko bat eta e, ba, aiekin utziko zaituzte. <lipen>